Книга Ісуса Навина Розділ 16 Далі припав спадок синам Йосифа. Від Йордану навпроти Єрихону, на схід від вод Єрихонських, він здіймався через пустиню вгору до Петела. Від Бетела, тобто Луза, границя йшла далі і проходила через землю Аркіїв. В Атароті спускалась далі на захід, до Яфлетійської границі, до землі нижнього Бетхорону та Гезеру, і кінчалася над морем. Взяли її в спадок сини Йосифа – Манасія та Ефраїм. А земля синів Ефраїма за їхніми родами була така. На схід границею їх спадщини був Атрот-Адар, аж до верхнього Бетхорону. Потім границя тягнулась до моря. Міхметат був на півночі, а далі границя завертала на схід до Таанат-Шило і проходила на схід від Яноха. Потім сходила від Яноха до Атароту та на Арату, стикалась з Єрихоном і кінчалася при Йордані. Від Тапуаху границя йшла на захід до Кана потоку і кінчалась над морем. Це було спадкоємство синів Ефраїма за їхніми родами. Крім того, виділено з наділу синів Манасії синам Ефраїма міста. Всі ті міста були з селами. Однак вони не вигнали ханаанян, що жили в Гезері, і жили ханааняни між Ефраїмами по цей день, але платили їм данину.